Fëmija lindë në këtë botë, e zërë i ti bucet nga të qarët. Ky zë gëzon zemrën e nënës e lehtëson dhimbjet e saj. Harohet lodhja e frihet të rënkimi, kur fëmija në gjirën e saj e gjenë qëtsimin. Filiz e rejë në botën e madhe e rdhe dhe ti. I pasë tër pagjunahem brite në këtë jetë. I bindur e i nështruar frymëzimit hinor kërkove gjirën me qëtsi. Dhe gjonë e shikonë fytyren e nënës që të qeshë Erën e sajën djenë edhe me këtë erë rehat t'i flenë Rëhteje kujdesi është ai që mbretëronë Prej nënës me përkushtim Prej babajit e qdo kushtjetër që të donë Mbitë gjitha, për ty është kujdesi i hinorë Që ti të ritesh, ashtu si vetë Allahu ka urdhëruar Me radhë ndo që rrugën që zoti për ty skitsoj Mes ujrave të shumët, në botën e parjetove mes lotëve të nënës e të qarës tënde në dritë t'i dole. Rrugën mire die e drejt gjirit u vërsule, respektove këtë radhitje e kështu ilumëtur t'i u rrite. Por shumë shpejtë haron se nëse këtë radhë se respekton, pengohesh e vritësh si as njerë. Forca e rritjes shumë shpejtë të gënjeju, ti kujton se u rrite kur këmbët në toki vendose, Haron se është nëna që të mëson dhe me kujdes rrugën të tregon, por hapat me nëzitim kurimer, pa pritur dhe turinjë të thyen. Do shta dhe dorën, kokën e këmbën e vret, nëse radhen e ecjes nuk e ndjek, kujdes o birë, nëna të thret. Me nga dalë meri hapat se kokën e vret, prit një herë, se herët është, do ecësh vetë, por birim, ki kujdes. Në këtë jetë, Allahu ligje ti krijoi që njerëzit me radhë ato të ndjeqin. Hap pas hapi arrihën çollimet. I vogël këtë rregull e mësove në hapët e parë kur pranë nënës ti hodhe. Nëse një hap në këtë jetë radhën nuk e ndjek, ajo do të kushtojë më shumë se hapi vet. E kujdes mor bir, kujdes të kesh kur hapat e fes do të ndjekësh. Me radhë merr i gjërat që i lumtur të ngjelesh. Feja është lumëturia e kësaj bote kur radhën e ndjek, shpëtimi nga zjari e përgëzimi me gjennet kur radhën nuk e humbet. Allahu na e mësoj profetin njërzimit, mosën zito në leqimin e Kuranit në surën kjame, mosën zito në leqimin e Kuranit në gjuhën tënde, e si e ke hadhin ti o musliman, që Kuranin pas e ke lënë e nëzitohë është në gjykimet e fesë, rradën e mësimit të edukatës e ke lënë në harres. Por të lutem edhe një herë, ki kujdes. Selam alejkum ورحمت الله وبركاته. Të ndërruar miqtë e misionit ton rrugë drejt Allahut. Takojmë dhe sonte në misionin ton për të vazhduar së bashku rrugën drejt krijuesit të botrave. Ky rrugë, si kemi thënë, do të ketë stacionit e veta, pengesat e veta, të mirat e veta, të mësojmë rëzikët që ka në të, dhe jemi në ciklin e koncepteve të gabuara në edukimin islam. Ishim në mësion i shkalloi dhe folëm të flasë o shpadije, dhe folëm për rëzikun, folëm që një fjallë artë duhet marë për se cilin për nesh, ishte fjallë asedi. Nësë asot, do të fokusohme në një tem tjetër po një koncepti gabuar në mos respektimin e fazës edukimit, apo qartësimimit islam. Pa humor koh. Ne juroj mirëseardhën, në emrin tuaj dhe në emrin tim, hocë së nderuar Emisama. Hocë mirëseardhët. Mirësejgjithë s'ju falblef. Allah e nderoft, Allah e falblef dhe juve. Mm. Për çdo qartësim koncepteve, sepse ke rruga jon drejt Allahut shumë është fokusuar te konceptet. Am you know that the circles sot shumë janë larg këtyre, e larg koncepteve. Konfidë për koncepte do duhet të nisem me fjalën ështëurt me fort për koncepte. Ështëurt flasësh thamë atëre për bojërim, për modestinë. Nuk duhet më fol, janë shumë, më thon, e lirë për çdo gjë vetëm për koncepte më sfal. Nëse sonte jemi në, në misionin e dytë, të koncepte të gabuara mezi fatikisht prodhohen një pjesë e muslimanëve. Duam që mos edukojmë me to. Përfundoi misionin e parë të flasësh pa dia. Sot na kemi zgjedhur mos të respektimi, i fazës edukimit. A ka, otsh, edukimi rënditje? Pa. Uh, Filim, Allahone falendrojmë, dhe leo s'allam gjallavala që edhe shikuesi ta në uh, tjenë shëndash e mirë, a të kude që tjenë, dhe leo s'allam në manuar që ditë këse i botët nejë bëndit e bekuara të ndrishmet mira, dërsa zotin e leo s'jë ditë e ma e mirë joni t'jë ditë e takimit ma lana z'o gjallë. Amin e loë edukimi është një procesi fështirë, nuk është i letë. Të arsimësh në njeri është shumë fështirë, por të edukësh në frimin në këtë arsimimi është një që në feshë më fështirë. Pra ndaj po flasim për tema serioze, s'pako tema të në kështu, s'pako arrim të trajtojmë një, kjo është gjë tjetër, por shpeso që s'pako mundi mas të në shkon hoqë. – Amen. – Të në këzot të gjëlle uala. Amen do sa diçëimi duke qenë hap sigurat shumë të tjerë edhe të tjerët të kontribuojnë tan ndihmën në këtë në kështjellën e katërtë. ë deformimet që është duke i psuar individë muslimanë sot në rolin e edukimit më të vërtet janë të shumta. Dhe këtë e kam përmendur në emisione të kaluar si pasojë e shumë rrethanave, si pasojë e shumë shkaqeve. Një nga ato është pikësh pikë e parë që i b ul për ta, mungesa e dijes dhe tërmullimi i burime të edhijes. Kërë gjitho kosh fletë, gjitho kosh përzjetë, gjitho kosh japë komentët e të ti, pa ndë një bazë, pa ndë një qëndërim për respekt për djetarët edhijes, për djetarët islamit e kështëmarat. Rëndën tjetër, në qënëse ne kemi siguruar informatat të sakta, nëse, fede merë, edukimin dërtuat në informatat në ndihë, ta kemi një brumë, ma po tashmë e kemi siguruar brumin por an kushtimisht e kemi kaluar prelimin e, e të fulës pa dije. Jo, kjo çka kemi e kemi me dije. Ne kemi një brumë. Mirë, po kët çje kemi tash. Edhe këtu duhet të mos po dije. Mm. Do të thotë, na duhet dije ta grumbullojmë. Për dhje po, mm -hmm. si pra ne na duhet dije për ta përdorur dijen. Dijen e përdor dijen. Po. Ëh. Si ta përdorim dijen. Prandaj për shembull, ti duhet një pajisje dhe duhet dije për përdorimin e pajisjes. Në njërët për shembul, i asigururën vëtës të parën. Do të të të të këtë e kanon djetarët, po është e vertët. Këtë e kanë thënë u lemaja. është e vertët. A, po? Por, a, përka, a, a është këtë e përstatësh me për fazën kur e ti më marë me këtë qërëtje? A, a mm. kjo dhja të të të tërë, kjo dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ka probleme që njerëzit nuk nuk janë të as, apo, por, ka të si kanë të ndihuar ti legjitimojnë kuptimet e konceptit as në mëtyre apo që follen pa dije. Por kohë të tjera që kanë kaluar këtë fazë me sukses, i kanë rritursinë, është vërtet ulemot kanë thonë për këtë çështje. Kan fol, por tash a është kjo? A përkon kjo me fazën që je ti? A është kjo niveli që ti dush më kon? A këtu ta duhet dije. Prandaj ka rëndësi patjetër. Ka rëndësi në formimin e individit. Një një Nëriu e shkruar Allahu Jellalul ala a ka pas mundsi me krijë njëum kund fejkun? Bogor bogat. Ka pas mundsi. Po. Pa, po pse një herë opton të të gjitha ato, të gjitha ato fazat të të krijimit të tij. Njëngjëll me lek të qulmulloj ai apo nga gjitha anët. Pastaj forma, pastaj ti simbol, pastaj baltë formsuar, pastaj e, e, e, e, ngrir, pastaj pastaj pastaj pastaj shpirtin. Sofo, pse? Edhe psana ka treguar Allahu Xhel Laura kët kët renditjeën krem, pa vesh, për të tharë se për të treguar se ti je krijuar me renditje, je formuar me renditje, je formuar fizikisht me renditje. Andaj duhet të formuar edhe shpirtresht, e fetresht me renditje. Apo, në cilë cilin cili formimi është më i lehtë? Ai fizik apo kë, që ti po flosni për të? Më le të fizikun. Fizik, ai ka pas renditje. E qëfar të të temi për atë që lirë, po, po të ishëm të pasër, po të temi kushtimisht, e kemi një djallë të ri, njëzët e qarë, dhe ajë nuk ka pasë asë një ndikim nga rrethi, është në ndasëmrin pas e pasër istame të kulluar, asë një deformim edukativ nuk e ka. Nuk, po shi, të shërë vetur nga gjithë, po të temi nëse egziston në njëri i kësaj në tyre. Me gjithat, do të kishtë të nevojt të rëspekt në rënditjen. E qëfar të më me mene për neve, apo, që gjithdo pjesht, dë një e junë është kaotike. Kaos. Ka të shikër ko kaos. Apo? E so kemë në ujën e për rënditjen. Kaos nga kaluara. Kaos nga, nga një ranësa. Kaos nga, nga perioda para udëzimit. E më stasën pas udëzimit, se kur që e kam përmendë alëshambullin, apo, e të pendimin se është goditje. Është një ndeshje me të vërtetën. Apo dhe, aty kur e ndesh i kandid. Mirpo në ndeshje njerëzit mund të bëjnë lëndime. Apo dhe është e kurzuar që personi i lënduar nuk guxon të kapin personat e paautorizuar. Apo duhet po po ka dhime leje. Nuk duhet se po e kapem mund ta dëmtojmë edhe më tepër. Shpesher kan ka në kanë ka personët pautorizuar nga ditin me hakun e mështët. Në kanë dëmtuar më te për unazat kërrisës që i kemi dëmtuar vetëni në, në, në ndeshje. Në ndeshje po. Andaj, imi dëmtuar edhe kër imi hikë në istam, imi dëmtuar. Ne kemi, po, i kemi hapër sytë në disa aspekt të aktuar, kemi hapër kemi hakun. Mirë po, mos të futja me njëherë në proces në duartë edukimit, mos respektimi i... Faza e arsimit çka duhet, çka duhet të mësojmë, çka duhet të përmirësojmë, me çka duhet të mirëmi fillimisht, si duhet të shkojmë. A gjithë këto kan bën pas sa çë ndeshja tek pasojë. Apo madjë ti di shumë mirë, se nëse njëri thën dorën, të pasoj tek mjeku shkon me ngjit. Tali me gips, po? Po. Apo dhe pas një kohë caktuar, ja bën injimin dhe thotë është ngjit gambimisht. A lën gambimisht? Përkundrazi se ka dhimbje nuk mund e dora në gjithë gabimisht, parëm në një ashtë, nuk, nuk mund të rinë gabimisht e një gjithë. Qfa për fëmjek të jëthejet përsi i dora? Po së që më jëthinë në dorë me qëllën, duhet thyrë dorën, të jëthejmë dorën, për të janë gjithë o si duhet. Ndërsa ato në gjithët e thyrjove tona, shpirtënore, që ato nuk kanë dhimbje, nga si janë sprovë, duhet vetë detektuar, e sajë në gjithë ato gab Nuk kemi në gjendin e me i thy atopë. A vështirësh me i thy. thy. Andaj kja është e që njerëzit pranë me konë të deformuar, të është të mruar apo, ama mos më, të thejet për fillimit tëtë. Nje thejme se kjo është koncept i gabuar. Në qo se ke prietu këtheu në fillim, këtheu në fillim, theje, theje dorën, do të, thy, do të me thy, do të me thy, këmbën theje. Nga se nuk, nuk, nuk, nuk ethet, nuk, nuk të apreset që përket si shtramë, nuk babë shumë eth, do E për të është ku më do të me të thyrë, përsi me më thyrë nuk të thyrë. Atër kemi mbiti shtemë tankohën. Atër ka njerë që prani me mbiti shtemë ruar tankohën, për në t'yre ka njerë po të threma dhëtë herë, amma drejtamë. Atër kemi punë me kësi burash. E jemi me këta. Oz. Po, me këta. Shumë më kurë. Kjerën ditja o gjohë. Si më thyrësht? Me dijen. Me dijen. Që kemi morë. Për sh jeta jone është e kufizuar. Po. Po, më mall, lo kimine ku sot nuk jelisam. Po. Po. Është e është e kufizuar. Karkezat që Zoti xhelalu ala i ka kërkuar për ne janë shumë të. Edhe rellia nuk kupton që të marrësh atë që është më rëndësishme, pastaj atë që është rëndësishme, çë kur dalësh për Allahu te xogjal, ti dëshmon Allahu te dë xhelalu xinaluse, ato që është më rëndësishme e ke kry për t'irat Allahu xhelalu ala ta von. Me për përshamun hmm. që njeri i ka krytë sot punë vënëtare. Ka falë në filin, nimi rekatën i ka falë natën. Ska kështot, po për thamë kështimesht, nimi rekatën i ka falë natën. Apo uh, ka gjeruar uh, një ditë po një ditë jo ka gjeruar masha Allah, ka më sadaka. Po atë Allah u ka dalë, abdes nuk ka ditë në marë, s'ka pasko po, më më suabëtën. Të ardorë si. kukë për... Si? Si ndodhë kja? Fja, ja, dorë, le, pas pas kose, vallajt, të, ja, ja, dërë... Le, po s'kom pasko se vëllaj të Që kjo ka qëtë me e kërkuar se kjo të të tra. A të dhosh këtë me masikru, pasatjirat. A shko kuptim, nuk ho kuptim. Dhe, këtë me dit. Parërënë, për shambull, njeri, pa tham, dhe me, me, me, me konkuru, me projim pranus, në fakultet dikon, për një lënës aktuar. Dhe dhinë, dhinë, ashtu ne të politikë kanëve, të filozofëve, i kam qosur mësh, ai din shumë informata grupuara këto të parënditur ai këto. Po, edhe kur i thuhet mirë fal ta bëni shumzim duke din. Fatos. S'kam pasur buku. Fatosë më thia ke çeshkull. Duke din, a do bëhet me ju si në këtin? Nuk din, nuk di të më lëzuva. E si kam qosur këto, i kam qosur pëtilizoret duke dëgju. Jo, fal, po ti si e bëfu kur ato llap. Do ku do vesh më tutje? A do të jeni raditë? Që përkëmberi S.A.S. gjithë mund i ka këthuj asabët këtë rënditje. Edhepse kanë vujtë, kanë pas mundime, po në më gjithatë i kanë bajt e kërënditja. Mas të theje të rëndi, sa so kanë një pasabët bëllë faqem në meke. Pasabët e përkëmësumë, i kemë përmën, jo që kanë përmën vujtë. Po hajde të, të shikujmë biografin e këture asabët përra se të bëllë musliman. Në kanë që qëta qëqarë do que tinha nerezit, nga matliks te sosihio, jo, valloi s ka gjën, ata ata po një pulje mrapta. Po një deve, kaf kaf ka turu koka. Ata s nje, ata s ka gjënë çichor. S ka, valla pegamos do capos nerez çichor rreth veti. Tashim i fut në luft guzim lut. Jo jo jo, ta capos grimsa dush. Ata ata ata do është do është capos pasojë viktimë. Porda kurajzin që pos, kishim posë bëkesh viktimë. Dën meka. Nuk është në leju, ja, nuk, nuk është dhe qenë bashkë, letë për kurisht me i keqet u bashkë që ashtu optën, ja? Së kjo bash të kërë me qenë bashkë e ditë, së të. I po bëjë fjollë për njërë, edukatë. Në i vetë në duhet më te për edukata, se së ha këmarë janë, këvjena e kohësaj. Andë e kanë kërku, e kanë kërku, me po, kërë ka pëlëcit konflikti në bedër, dhije që ka ka ndonë bedër? Dhije që ka ndonë Bedësht e njërë, beteja, beteja ndarëse në historië në islamit. Andaj, sëtë përshemblë, njëri musliman mirë me dhe qështja që themi, ma së mërë me këto punë, nuk jem këto punë për ti. Thot, ka thonë, këj alim, ka thonë, këj, këj është fej. Po, onë nuk pëhemohaj së është fej, Allah. U nuk pëhemohaj që ti të mirësht me të së është këtë fazë dhe jute. Nuk jenë në këtë fazë. Djetarë t ku kan ha des ligjërat kan ha ne kanalin e shoqëruar. Po flet për ligjërat e dijes, jo vetë të, të përgjithshme, këshilla, por ashi, atë çdo kush ka pas mundësi. Por të dijes ka shpjeguar fik. Ë ka pyet, a ke qenë tek filloni mësua aq ide ne jo? Ati as m'pas po. As ia mas por. Ka orë më mësu fikun për kapitenë të rrezhimisë. Ajo fairt, po, duet, rëgjimia, e aty duhet rrezhimia. Por pak më avancuar aty. Ka ardhur në diënë të rrimës edhe ashtu. Uli. I ka thon, hojë oh, i ka thon. Fal a ke çimt tek inclusive kuron me mësu kuran kanë joja. Të. Gjetë. Gjeto atje as komas por. Ka në rang këtu. Tash ka osa nëse do. Patë ke cert. Allahun e reti atje. Është kaos. Allah, vërë, përë, përë, Allah, nërë, kaos ka lënë njëri një çuditë vëllai, çuditë. Ka lënë njëri 20 vite në Islam. Mëson gjëra ndryshme, dëgjojnë gjëra ndryshme atë. Pastaj pyetet në varh që Allahu ka më pyet atë, për atë pyetje nuk i ditë. Edher më vonë pish për shembull, kush më për shembull, ë, uh, na drego problemet botën islam, çka punon Siri, kush e ka hakun, kush e ka mirë, këtë dietosa ka thon, këyti din mashallah. Shumë buka. Po miri themin, është të pyesë meleku, kush e zoti yt. Përton Allahu, përton Allahu, ai thëgjë më vonë Allahu, po përton Allahu. Çka duhet më ditë para praktik, as duhet më ditë kurjoç Allahu. Kët nuk e di. Te çojmë pamend, për shembull, për dhonë përgjigje, kush është i dërguar vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Ka pamend edhe ngjarje të caktuara nga historia e tij duhet të më ditë. Kto duhet të më ditë. Nëse më thini këtu rrezikohet përgjigjja se Muhamedi është i dërguar vet sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. A dhe ky defekt, ky prishje e renditjes është padyshim një reflektim i një mungesës të edukatit mirëfillt apo një koncepti të kërkuar në edukimin e një individi. Minu mendoj se ne kuptum nëse ka rrezikun, por do të jem më konkretisht, që rreziku mos respektimit të renditjes që na mëson ne Islami. Po për shembull, eh ajo që e kuriozon aziendën e e e e e angazhimi te një musliman në edukimin e tij dhe familjes tij është përmirësimi i zemrës. Apo si duhet zemra për komunikacion pastaj Se na tani kena me dojnë në komunikacion, e tani na duhet një zamër e postër për mështu ndyshë. Kena me postë puna, kena postë tani projekte, kena postër... Okay. E tani qo se ajë vjen me zamër të më bërsh zili, vjen me zamër të më bërsh lakmi, se ka, se ka kry këtë problem të shpjevet, apo dhe vjen në komunikacion kështu. Razin kështë ajë, aj, aj, qka të shë mirë të tja ajë, në me të mërë. Problem, qka të shë mirë të tja, atërës nukëzot, kështu me, me em post. A sot ka probleme? So la bërkeu, la, ka sho problem. Fethemi, ti, njëre, në në të të po i themi ti. Ne era. O rregulloj, rregulloj, po nuk po nuk mundemi vëllai me pas projektet mërfylta. Ndërsa vlen hasetin zemra. Nuk kuzban. Nuk shkan këpun. Dhe kem përmendur se sot njerëzo të fatkeqësish kur bisedojnë për projekte për shembull, çe mezi mund të bëni shoqëtat. Caktuar apo? Po. Kreç ka bisedo institucione gjë materiale. Podcast, çes okay, jo, po. Dot, donacione vendi aktivitetet këtu. Ëh kur këtu kimi rregull na jemi okay 100%. Jo, jo, na, ashtu kemi mës po para sot. Po mirë, ata njerëz që kanë punuar aty ata, ata çishën ata. Kan hasur, kanë urritje, kanë urejtje, a kanë, kanë krydu kuptim ata. A... Më zgjedh mësh. Po normalo, po kjo gjithkuq është të vlojë ndëruar. Gjithkuq është. Ti përshëm, ëh, ne ne ne Ku të që më përnu? Ku të që më përshamë, më përnu në ambasada më përnu? Që është përfatësim i një shtetit. Po do të trenim e Allah në, në këtë që nëta gjithë këna tja. Zëdhënës si i, i dikush përboj i qeveris. A i kush du koftë, hajtë ti të, të, haj, të, të bënu. Që Allah në kondirioj, është trenua, a i din me ndi me tona, din të artikulen që din me tona, nuk është gjithë kushit. N në fushën islame, në shëqata. Qfar të trenime kanë kaluha të fetare, apo që ta kuptojnë drejt që ka i bje me punu për, për Allah? A ka kësë trenime? Para pa e kështë. Do në me të bëhet dhe të shëqata, po të regëm së alizirat e i këndë gju. Dhe së lihoj që ke mësu. Që ka kërëzut? Në ardhjim këshjeti? Apo nuk në duhet dhe që aspektiurit dhe këllat, nuk në duhet dhe që afsia menadjusit administrativit, nuk në duhet Se kto mund magjim, pastaj ndo mund ta jim në një grek, e bën, ma menaxher më imi shqiptari është. Të ke fund se të dosh për menaxhim apo. Po. Po na duhet, na duhet në formë. Të aktorët tuaj. Po ti na duhet valla. Po komo na gupdtunë për shembull, afton, ë, në në në organizimin çaktuar Islam. Apo çë janë gjendje. Pas një vite, ket më aprish për një nd personal. Çika këna bóla. Ja ja, të, na na prok na po defekt. Që këtu është do është më arë person të cilët, në mon, i natën e kanon të shmija. Këtu kanon për Allah. E këtu e në tërnimet. Apo, a në kjo rëziku i prishën projektet. Projektet. Goditemi, ndeshemi. Këtë shumë që nuk i kemi qertësuar. Për. Pandaj, përkëmberi së oselen në nëderuar, i kamësua sabët, se ju jeni me, me ndëgju. Jeni me ndëgju. Kjo e ndërësi madhë jetës. A shdo është tra me djatë të persekutuan, të të rrihen, të të umirë pasurinja, kime më ngutin mund. Po, që nështë të këmë ngut, baban temë, kështu, e, po, kime më ngutin mund. E, ma, kur janë eduku bukur, kam ditë me... Ka, a, pas taj fa. Po, pas taj ka thonë Sadi im në muadhi, pekamberi s'asallam, e ka provoku, pekamberi s'fikojmë si se ta ja të përruhët s'jështë, se t'ja bëjmë përruhët, ka thonë Sadi im në muadhi, oj, d Nuk do të themi kur ty, si kurse i thanë Beni Israëllë të Musauta lisanë. Shka të edhe zote të të lufta. Po ne për themi ty, hes për para, dhe ne ke pas kuda që të shkajsh, qofte dhe në qofte si jam pësui në detit. E, në regullë. Ta është. Harit... Trenimi u kry. E ke marrë qëtifikate, ta është jetë për para. A po? Po pak së qëtifikate, kemi njerë dhe të formuar Allah. Njerë me lojë probleme. Par në dhe është, a problemi vëllai, ulem sa ai mund me sapapë sulmosa, psikikisë smut. Ai tru, ai kupton? Po më vë dikon, për shembull, më shkumë pyet një një njerëj me këtonin. I kam një pesë puntor ketën psikikisë smut. Nuk janë rregull ata. Ao, prishpo më morën punë këtë, a rrezik kjo. Kjo vetë pyetje kjo kur bota është jo normale. Ka rrezik. Normal. Te për në për në ti të veh psikik s'o s'o rrezik në vet. Për në defekt shpirtnor, defekt zemrës. Marr rrezik shob vallahi se defekti psiqik është kë. Ma ma ma ma defekti më da është apo mos përmirësimi i, i zemrës se se defekti i trupit. Se rreziku ti është më i madh. Normal është, vallahi. Normal është kjo, normal është kë. A ndaj duhet të them që rrezikon shob, ne duhet të respektojmë rritën. Haide po rim 5 vjet. Po ti mëso do gjëra që duhet më. Haide 3 vjet po pomsohemi si të jetojmë si vullazë musliman. Chat community. Çka i bën më pozni musliman? Çka i bën Po e bën çikë çikë çikë. Ka një tekasën e basëriu. Arushi ka një tekasën e basëriu. I ka don duhet pos lot offer at lom musliman tani. Po duhet pos lot offer ti vllomo sti makë unë ti gjithë konkurtime me kon bash. Konsumuar ti ka kon më këto. Unë miron shumë. E papostacim më shumë ona. A jori skopë. I ka pa nuk mund sonim shumë im stiers, ti në një çfarë ti problemi mëna. A? Ka njëone. Pojsë dojt me me postë në më këto kanë, a ke mundsi? A më kaçi bura. Premë kam postë dorë tmitë, po kanë qenë kur kë ka, ka folën kafullat të cilës e varti, mund ti përboht e ka pronë, mund ti dërgo kë nuk ka mund. Ka mundsi. Iko a ke mundsi? Çaje ti në xhepin tën. Me ku më shumë e jam e se juçi, ja, ka nuk maj, ka ironi, më alo. Ka taçis mujë ironi monolipi shumë naftë. Bura, po miron veshnë aksot. A kemun si? Po tregoj. Po tregoj. Kan kalu dy njerz para një grupi njerzish dhe këta, dun, para Allah, ta, dito, kan, kan, kan këta mashalla duan për Allah, shumë njerëz mirëta apo? Njëri gati të ka kanë këta dyja. Qysh? Kan një shpërpastit shumë i vafër, që s'ka mundsi kta me konçajt afërt. Apo ku është ai tash? Ai nuk e kuptim to. Apo, a do të punojmë në era të përmjesëm na ti largojmë do defektet, lëgum në dallime apo të, Bob vlot, blluajë burrë, burrësh nëto problemin që kemi. Unë jam kë. Po nuk muj kuptam. Më jap ku apo çtë permision. Për mosht, mos mos mos komunikojmë makiaj, më zvet, apo, kësa makiazh është një cipë e ulë. Në fërkimin e parë largohet e del shëmtimi i jam që nuk të pëlqen pastaj. Nuk të pëlqen? Apo, pardej dua të them që mos respektimi i dëmtimit i masërvimit e dukitës, i renditjes na bën çë të komunikojmë me makiajzh mes vete edhe në fërkimin e parë, si zakonisht do. Në fërkim i vogël dal më herë. A janë realiteti apo se ka qenë makiajzh, ka qenë aktrim, nuk ka qenë realisht lidhje fuqishme që zoti ka kërkuar për ne? Allah si e di hoxh. Ndoshta në shembull asimbasritun më neer duke shkëputur në pjesën e parë, do vi kërkoj hoxh shumë konkret nga kjo lloj problemi, nga koncepti gabuar që ne kemi edhe shoqërin ton në ato që ju dini dhe në ato që do të në praqesin e me paskojtës për tyre. Mëllonë nërstotës. Të ndëruar miqë, unë shkëputëm në hepsirë të shkurtër për të parë dhe mendimet e miqëve tanë në lidhje me këtë koncept të gabuar në mosë respektimi renditjes në edukimin islem. Sime nëndona, ka radhë në mësimin e fez, a po shfarë gjimë për para? Unë mendojë se ka rranë në mësimin e fesë dhe nuk mund të bërë dhe më thonë qa mund të gjenjë për para. Për shumë o fillimish, për mendimin tim dhe më thonë njerëzit fillimish do të njofim Zotin, Allahun, Zotin e vërtet. Atoj që meriton të alurot, të njofim fuqin e ti dhe që aje është absolut me djenë e ti dhe është absolut, me, me, është absolut në kryimin e ti, asë gjënë nuk është një u kodë në këtë dy njohë me fjallë dhe kjo mendojë se është të para. Nëse nuk respektohet radha në mësimin e fesë, çfarë dëm i ka dhe çfarë problemi lind? Nëse nuk respektohet radha atëra sipas mendimit tim ka dohom kemi një mos përputhje midis teorisë dhe fesë dhe praktikës. Për shembull, feja jona mëson me fjalë që ne të respektojmë të duhom prindrit. Uh, dhe uh, që në kamë në në nësër gjenetit. Ne nuk, nëse nuk respektujem prindit atëre, do nënë kena mangësi. Pa shu për të emi një shëmbull tjetër është raporti me farefisin që duhet me shku me vizitu me fjallë a shu. Për shumë, disa dhezër musulman në kuatrën sëpse farefisin nuk e kanë musulman të kufizohen. Kjo me ndohen në shgabim, do nënë që bëjnë ato. A me ndoni se rinja jon e ka respektuar radhen në dje? Mendoj se shumisa e rinist ton nuk e ka respektuar rallën dje, sëpse, uh, po, do po, më thënë, nështë e defekti për gjithësëm që nëse do të respektoj rallën dje, do më thënë, ashtu do t'ishtë edhe, si më thënë, edhe jetësimi, jetësimi në jetën e për gjithësme. Kjo është menimi i më përpetë. Allah shpërblëf. Si më ndonë, a ka rallën në mësimin e fes, apo që fa gjimë për para? po normalisht për çdo çdo aspekt tjetër domethënë ka radh në, në ndërtimin e gjërave domethënë aq më tepër po të flasim për çështën më të rëndësishme që është mësimi i fesë është pikrisht kjo domethënë që do ta çojë njeriu në xhenet pas po së Zotit na ruhet në xhenëm kështu që, që normalisht që ka radhë dhe ka gjëra që janë shumë rigoroze për të cilat nuk mund tolerohet si që është të ujidi e më radhë edhe ka gjërat tjera për cilat mund të këthemi të mendimet e dhe më thonë që janë që është të juris prudensës por që ajo që më vjenë mu me thonë për shumë kam si më thonë e, edhe fene kam filluar në i mosh më dhore të pjekur edhe kam fmi që janë edhe të rridhe dhe më thonë edhe ajo që më vjenë me thonë të ashtë vlezërve e motrave Musliman, po edhe atyre që duan të informojnë për islamin, më thënë, mos shëtis një shumë lartë e poshë, dë më thënë, po përqëndrojnit e aji që është imami juaj, dë më thënë, edhe me atë meroni në kuptimin e sjarimet të qështëve të probleme, dë më thënë, kështu që me këta aspekt është të rëndësishme, dë më thënë Radha. Nëse nuk respektohet Radha në mësimin e fesë, shfar dëmi ka dhe shfar problemi lindë? Ciao se, ciao se nuk respektohet rrata normalisht, mund të ket turbullira dhe pastaj në varsësi edhe të të nivelit të problematika, vetëm thon nivelit të imanit që është i fshehtë dhe askush nuk mund ta di se në çfarë grade ka imanin e vet personal, atëherë edhe dëmet, se këtu çështja është të dëmet, se kur është e dobishme Elhamdullahu po problemi është tek dëmat që mund ndodhi, mund të jenë, mund të jenë shumë të rënda dhe kemi edhe shembuj të jetuar, domethënë, ku janë gatruar çështjet që kanë një lloj rëndësie me një me çështjet tjera që kanë rëndësi akoma edhe më të mëdha. Për shembull, mund të vinë, mund t'japim shembull plot, por nuk është rasti këtu të, të zgjatem, domethënë, edhe un nuk kam ai më këshilluar domethënë për për ta bërë këtë gjë që mendja jo, domethënë, ë Ka argumente që nuk i kap, mund t'i mendoj si gjërat voglja, por që të zodi i kam vler shumë të madhe. Dhe anas i altas. A mendoni si rinia jon e ka respektuar radhën e dijes? Ka rraste që po, ka rraste që jo, dhe më thëmë. Ajo që më vjenë t'i them, sidomos rinis, është që t'i rini sa më hafër imamit, hoqës tuj, nga i cili e mërë një fendë, dhe më thëmë. Edhe vetëm të ndijishni udhëzimet e tij, cila do ato qofshin domethën, vetëm kur domethën rastet ekstreme por që nuk janë temat debati e debatit tonë domethën, e diskutimit tonë, por që rrini afër Hoxhës që të kudo që të ndjen çfarë do lloj xhamie që të ndodheni, në mënyrë që të keni një qendrëshmëri në dijen që merrë domethën, sepse normalisht Edhe xhallar të ndryshme mund të kenë vizione të ndryshme për çështjet e dorës së dytë ose së tretë dhe mund të krijojnë amullin në mendjen e atyre që janë të rritë, domethënë. Edhe lut zotin domethënë që të më api sukses sinqerisht domethënë në këtë në këtë çështjet e dijes sepse siç mund të jenë shkak për për suksesin ashtu mund të jetë shkak zoti në rrugë edhe për humbjen tonë. Allah e shpëlbof. Amin. Si mendon, a ka rradh në mësimin e fesë apo çfarë gjën përpara? Uh, Mendimi im personal është normalisht feja, ashtu siç ka zbritur Muhamedi sallallahu alejhi wasallam, ka ka një rradh në në kryer në në marrë e e, e diturisë. Unë mendoj se gjë kryesore që ne do të marrim nga feja e parë është normalisht teuhidi, adhurimi i një zoti të vetëm. Uh, Dituria që ne do të marrim është të njohim të kujtojmë e e, e, e kësaj që është teuhidi që është shirku. Më pas është një rradh është rasti tjetër që pason këtë këtë uh, gjë fillestar. Nëse nuk respektohet rradha në msimin e fesë, çfarë dëm i ka dhe çfarë problemi lind? Atë uh, në rastin në rastë uh, muslimanit, domthonë në kur duke u pozicionuar në në krahsin për, për të marrë dijen, atë në, në rastin nuk ka një lloj radhe, kemi një kemi përplasje orare, kemi një një, një, një mungesë uh, sistemimit të, të gjërë, prandaj nuk kemi taftë të kuptojmë se se çfarë do, do, do të bëjmë përpara, duhet të respektojmë familjen apo duhet do të japim hakun e mësimit apo dijes, prandaj në rast se nuk ka një radh, kemi një një një një tërganizim, një organizim, do të tarë të gjithë sistemit të funksionimit të dijes, të, të veprave. A mendoni se Rinia jon e ka respektuar radhën në dije? Do, do do doja që si burgjia ime ishte ndryshe, por që për fat të keq ky është realiteti, rinia shqiptare në përgjithësi është larg këtij sistemi për larg respektimit të rradhas në dije. Rinia shqiptare sot është është e hutuar nëse mund të spren për fat të keq, edhe unë jam pjesë e kësaj rinie dhe pra është është është keq interpretuar, është keq kuptuar rradha se çfarë do të japin privatësi në jetën tonë. Të ndërërmi që jemi këthyër përstërin e emisionin tonë në pjesën e dytë duke folur për koncept të gabuar mosë respektimi renditjes në edukim dhe arsimim. Otshë, jemi në pjesën e dytë edhe me nuk të amari me shëmboj, me shëmboj më konkretë në mosë respektimin renditjes. Shëmboj ka shumë. Shumë, po. Që më thënë në njerë, po thënë në avitur me përmëndë si shëmboj, por nësove në s'kalojnë emisionin e parë që thojse di për ta mësuar çemi kjo është na tregon se kush mund merr ndryshaç. Ndodh në renditën tonë të edukimit me me edukimin e të tjerëve më shumë se edukimin ton. As e dikush nëse do të sillë shpreh popullore thotë shikon traun në syrin e atë që më në syrin e vllajtë nuk është në traun në syrin e vet. Po e vërtet. Edhe kusht të tëra kemi të tilla. Ky është një për shembull seriozisht ne reflektim seriozisht e mungesës së edukatës që po flasim për ta ku njeriu normalisht nuk duhet pritur që ne ta përmësojmë veten tërësisht komplel parëlluar pasaj për për me çdo tjetrin mm -hmm. nuk duhet të kuptoar nga se kominci si një ngjarje që në fazën e edukimit të tij dhe përmirësimit të tij që të shkon ndikon te tjetra Nuk do të këshkurë mirë, po që angazhimi kryesuar dhe primar tjetë në dje ketmetëve të tjerëve dhe zbulimi i dopsive të tjerëve dhe përmesimit të tjerëve duke harruar vetë vetën, kjo është efekt. Kjo është efekt, e ka harru vetë, vetë vetë vetën e ti. Për shambull, teje duke mësuar, ki projim më njesër, duke lezuar, duke lezuar. Një shëtët në farbë këtës për kuptaj, ti ende të ti si ki kryu, apo? po i thua ki këtë faqe, së për ishp apo ja, po, po ti më mbyll librin komplet edhe më prit ato çka po pyet ajo por ku do ngapoj shurë të kallzoi ti këtu apo aty se ke çlibrin pora kjo e kam gëpë kjo e vekti ndaj po unë kam hapur librin ti më du komo vetën time moment saktuar kur dikush ka nevojë për ndihmë për këshill at çka e di at çka kam mundsi e porosit e kështu nuk prish punë por librin tim e kam hapur nuk ti kam syt moment saktuar mund si pas e thën përsëri po ti ti mbyll eh librin i im tarësisht e komplikojim librat e tjerë çka po kjo e kam gëpë E kjo është fatë kështë e së të dheksuar. dheksuar. Njerët kanë ku, honla, për të marrë me ku e dihën me qëfar kërëtarit shtetit. E, e dinë që ka bu kjo dhe gjykim i shati për te. Po që ka të interesën e vla për atëpun? Valla jem befasu kër kam dëgju se ka njerës, ka grupe njerës, dhe të pasaj, kam pasë ras, edhe me ndëgju për i ty në tëri për dhejt, se ata për shambull qëndrimin tëndë. Ndaj një kryetarit cëktuar të një shtetë, diku e dikun, apo e kanë bëja gjime rëndësit përlesuar së aji në vërtet në kënë në vërtet. Subhanallah. Po mirë lati këkalu shtetë, këkalu kontinente, këkalu... Kështë bëja gjithë të i kalimi madhë. Ko është vetëja jodë? A edhe në të qëndrimin tënë të qërë atikë? Për vetën tënë. Po, qëndimi shëratë për t'ju, edhe në të qëka jetë? Këz Uh, kësha rrasin që ma te për të jemë pashkak se në nëtyrë e mësimit ishte e tilë në studimit për ziplomike. Ashtu ishte nëtyrë e mësimit nuk isha i engazhur me prezentim në, në ligjera dhe shikurse ishte kur ishëm në Medina. Andaj kësha ma te për kuat të jemë në shtëpi. Apo? Edhe, Pase i familje ishte në përses mësimorë, gruja mësim, fëmija ishme mësim, isha një ku ma të gjatë vetë në shtëpi. Kësha ku, mu marrë me të punë ma tepër, që nësha s'kisha pas ku ma herët, ose se kësha di që du të mu marrë me të oplën. Edhe në kuadrë ti e nga zhimi, ndëgjeja legjeratet e djetarët njërë, Mohamed o sinë Jakubit. Edhe, ndër ata që i ndëgjeja, edhe ata e ndëgjeja, dë vetëmin, edhe m do të tëtë një e, seri ligjerata që i kështë e mbajtë, katër ligjerata, në kujtojë që sa tëtë. I kështë goditje madhe, për mos paku. Ajëci i kështë ligjerata qëtë Helente, Tripika, ajeti. ajeti. Ajeti. Pas taj, i kështë e për pa, ajeti qëfer, ajeti monafik, ajeti fasik, ajeti mëkatar. Këto katër, më unë, dhe më honë, të jërë me goditëse, po. Po, edhaj, të është, ajeti, Subhanallah, a, dindon, a kipi, kipi ndoni vetëm, nga të këptim, jo të rëtë një më më fëtë në vëzvesët. Jë më fëtë njëri, lërgë asaj, jë më të njërë. Po, në një me, a tërë, a i ka të rëtu të rëtën me këllushëm. A po, a, a, a, a, a, a jetë ti kë? Më në së përëtëm ti jetë. Ti jetë shifë, ja, a jetë ti. A ja, thash, unë e kur se kanë pëjtë vëtën ti, me a jetë më në fëkë. Shë më karër me në kë Apo, a, a, a, a muna me kun hipokrit, a muna me, me qim? Dhe aji pasaj, thot, une nuk përmene emnin tën, as emnin e këti, nuk kimi të bujnë me emna. Hajde të shikujmë shëriati kë e tërë tënë, si munafik, fetëresht, ku shumë munafik? Kësa jo është baza, një duhet të i përshtatëm i verzuet shëriatik, ju të i përshtatëm shëriatin vetës tënë. Apo, e kur i në gjëndë dhe fjallë, i në gjëndë një sot gjyki me shëriat Dhe e shë e kuptan psa s'hap të përgjambirës, të zemë, mës teplën që janë frikësuar, ka qenë një fokë. Ka se me të vetër është problematikë. Apo, dhe e shë njëri se sa so ka kësë pytjesh që duhet bërë vetës e ti. A jam unë e ky? A jam unë si ky? Në, no, mështë jam unë e një verzion pak ma tjetër i këti munafiku, po pa ndryshën pak, mështë jam unë? A daj, gafleti njerëzve, por të morë me këto punë, i këllini një kësoj fazë të rëndësrimit të balavaqimit të vetë vetës me dëvërtetat shëriatike, ka bërë që njerët të rinë sigurët nga shërko, nga kofre, nga një faku. Ne keme problemet me shikimin, me katët vogla, pa nuk po muna bash në është ta mu koncentrur namaz, kam problem namaz natën, a ke nga shku shumë për para. Allo, a ke vetën dhe një vetën të në tënë, mës, më, mës, mës ka problem diku me një. Ka në shirkë dhe këndë të di. Usë për thëmë, nuk përdu me me, me me lërga saj. Nuk përdu që të vëdhë, jo. Por përdu që nuk përdu dhe me këndë kompletë sigurë. Tash, Ibrahim i alësam, Allah në ka luqë që Allah të arumë për shirkët. Baba i të ujdit. Njëri u që pe ti ka mërë këtë pegambert, a i në duanët i ka thonë, o zëtë, lërgëm mua. Uëbënije, uëgjnumë në uëbën Allaj, këthoni brejme në edhe, men jemi me në bërë dhe Khalil, kush gudzon të jetë i sikurët pas Khalilet, kush gudzon të të të une, se për këtë një fakut, kërë është temë mbyllur për mu, dosje mbyllur, nuk mirë me të farë, a, a, a, a, a, a, a, a konsiderujmë ne shirkën, me këtë kuptimit e ti, të, të fshejore, të hapër, të vogële, të madhe, me gjitha kuptimit e ti, a konsiderujmë ne temë të mbyllur, Gajoçi najdi veten tonë musliman po. Apo çfarë është çfarë është dosje hapur e përmirësimit tash? Ne kemi shumë dosje për të përmirësuar. Këto probleme të hapura, kjo kjo kjo, kjo duhet të mbyll. Ne kemi mbyllë shkë, ne kemi mbyllë kufrin, e kemi mbyllëni faqun, e kemi mbyllë bidatin, e kemi mbyllë këtë, e kemi mbyllë. Çfarë ka bërë të hapur? Pak do që ka bërë do punë të hapura që ti nëse asha, na jemi mi as hap. Me me dosje. Apo për shkakun se normal Ja më ibnëme ne ka post hopër dosën e nifokut, unë sa kam. Unë jam anësum, dhe më jam më të same të më. Unë kam kaloni lond. A janë dorë klas të parë me në nifaq, jo në klas tretje. Në këtë londun si e kalu. Bele mund të diroj leksionin ibnëmerit si më kalu proimin në nifaq. Kjo është ai defekti. Shumë të shumtë që janë të natyrë. Që jam me qull që ka dalë lol. Ku jam puktë zëmërës? Ku është, ku është Kushtë roli i zëmërës në të për të sho, ku është? Ku rën zëmra jote? Për e, e ka saktur një ben zemrës. Nuk mund të e mullit këtë dushti. Do tjetë e varur e zemrë, do tjetë e varur ndikun. Veshit jetë i varur ndikun. A e më varë ku duhet? A, a e ke kry këtë varë se tua? A ka thonë Për njeriun, për 7 persona që do tjenë njën e Allahut, a ditë kusko hi e tjetër, ka thonë u regjullin, ka lë buhu, njëri që zemrën ku e ka të lidhë? E ka lidhë në gjaminë. Zambra konca mjet i ibadeti Allahu Celle Celaluhu. Në zemrën është lidh ku gjithçka. Zemra që di trag është e lidhur no, no, no, no. telefon, është lidhë, e lidhur po duhet me hir qeart, duhet me bardhë ku duhet. Do zemra jote ende nuk është var ku duhet. Nuk është e varur ku duhet, zemra. Mos lart për djuhën, mos lart për veshën, atje mënoj po mund me të punë. Dikush e ka kaluar, e ka varza më xhami, alhamdulillah. Varza të varës sin ku duhet. Vazhdo madu po kemi mbetur të në të shkapardirë fatkecësht në shumë mejdane, ku nuk do të jemi të shkapardirë dhe rrimë për thujë se kejtë në këpundi, i kemi kujë provimet, i kemi, kemi magistru, i kemi doktoru, ta është na një këtërgojmë njerën leksione se si mbyllën dosjet e, e panbyllura dhe problemet e edukimit. Në kjo është, pa du shumë një shambull, po më ne i përgjithë shumë, po më ne që shumë konkretë, çë yep akuptu defektin e këdrejtit. Moshem kam të shumë, shumët, por e psyrigjenein lajmëron që kohën e notazhit mjaftoi për sotën për misionin e sotshëm. Unë i kërkoj një dy minutë, më thën duke më alkë familja. Dosha pandasje më duket e problematik aty hoc. Ndonjëherë i them vetës që meru me dikënt me ca student apo me një projekt ta veti, dhe fokusoj kohën time në maksimum dosha me ditë duke dalje është familjes. Armoz Valdon, tu kam probleme hëgjë kërënditje dhe dhe shtëpë dy minutën e fundit për e marë përve të tim e sot. Pa, Tjetër, ku shë në e mësën rënditjen? Përgjesia. Apo përgjesia. Allahu gjallëvola, për atë që ka këmë të pëjtë të njësër, që e është, aja që ka të dujshë më marë më të. Kjo rënditje. Shë ka për shë ka këmë të pëjtë, E ke rëglu namaz nga që shdojtë, ka me fbitë Allah për familjen të ndë. Ku en fusa kum u ahlikum narë? Ne jemi në gjendë sëndë me ruaj e vetën të ndë dhe familjen të ndë nga zërë i gjendimit. Shikar, kjo është prioritet, prafë. Prioritet i asimimit edukimit të mesimtari. Nësat kejë musliman që është në gjendje, Allah, me orë të tëra, me debatu me vlazën musliman, përne që është e madhore të të dini, se ka mejtë islamin debat, nga debatë dhe këtu mejtë këtu ke pritë konkruzët që dalin nga e meqillis. Apo? Me orëtër debate. Sterile. Të pa frëtshme. Apo? Ka sopër se në zlantës musliman po të diskutujnë për qertimanit. Nëse më nuk është në gjendje. Apo? Një e, përqindje të voglë të kësaj enerjie me e shpëndu me grune ti për dëvërshmin e sajta. Kjo defekt të mërshën për mu, të marrim defekt i madh në edukim. Që kujes se ka kuptuar me kënd do të më marr më pas. Prandaj ne kam bërë familje të larg. Apo ku është gruaja e këtij ati? Gruaja, gratona, ku janë? Në procesin e ERC me qëllim për korrimet e edukimit. Ku? Omer radiullahu taala anhu me fëmijën e tij. Ka bë marveshje. Onë punën një javë të shkon një javë goders. Ka lëzëm që ka ndonë pejgamberi sallallahu alajhi. Me kushin e ti, para mënat. Sot një nuk është në gjendje apo që gruaja e ti, t'i ofrojmë ambient të mirë, edhe fëmijët mi rujit. Ose të paguan. Më mirë lërgjej lluksin dhe paguaj etikën që ruan fëmijët gruas. Ase nuk shkohet me fëmijë rrot ku bëjnë zhurmë. Apo që ruan fëmijën gruas të shtëpia, paguaj vllo. Dhe lezin gruaja me ngulë gjënat. Lezin u janë dars. Të ngon edhe atë që kaç ka ndihmon asoj mujvllu. Po është harru familja ndonë, se më stotin për fmitë me i marrë me vetin e për ndajja, me ju mësu, me ju thonë, me ju ofru një ambjent të, të dur për të kuptu, për të edukua si duhet, e kështë më ratë, për ndaj duhet të them që edhe kjo është defekt në e renditje, vetja jote, familja jote, apo engusht, familjët e ngusht, familjë e gjërë, rejthyt, pa staj zero për mu edhe njësë e ki mund si diri në kinë shko. Apo përshinë, kshilla, edukimë edhe kinezët dhe japane, nëse mund është. Por, respektujë rritim. Ama te i kalejë e familjen tënde, ta ka po harin filoni festejko, nësa gruja jote s'ka pasë po rast një minut për temi mudi që ka në zonë, një një një ngarkum, më më në në ngarkumë, s'pa ka mundësi. Kjo është defekt në edukatë. Allah në rritatës. Allah në bëftë, eftëm dhe njërë këndryqinë. Allah në bëftë. Allah në bëftë. Ta kam në misionin e në radhas, po me këto koncepte Insha, me saksues sot. Allah të shpënfleft. Të ndërrmish. Unë ta mbyllet me fjalën që oxha e përfundoi në fund, ruaj veten tënde, familjen tënde, rrethin rrethin, nëse mundeshta shko edhe në kin. Amë mos shko në kin pa rregull veten tënde. Allah na ruaj të gjithëve e na qercoft të marrim me vetën tona me familjen tona edhe këtu rrethit të si rrohet derisa të mundemi. Allah ju ndëroft. Të komisioni radhës, dhe të rëqofsh në kujdesin e kryusit. Selamu alikum, rahmetullahi, u berekatu.